bilalahulfa akadanya musannad rahimahullahu ta'ala wa la khulfa dan kata bil kata setengah ulama la khulfa tidak ada khilaf Ha, antara kaum perkata ehok dulu, yaitu iman itu bertambah sebab tambo amalan doa ta dan kurangnya iman dengan sebab kurang amalan doa atau ha, kaum pertama, kaum yang kedua kata iman itu tidak bertambah tidak kurang. Kerana iman itu ialah nama bagi tasdid yang sampai kepada subjazam dan iz'an maka itu tidak bertambah dan tidak kurang sekiranya kalau kurang hilang ah kata kada pulaknya tidak ada khillah tu antara dua itu ah, apa maksud dia kita ke tengok huraian di bawah istignafun aa ha, i'rab macam mana kira kaedah dulu kerana ini di ke satu jumalah ni khulfa dia kata istignafun aa ha, ini satu kalam asing ni la atul buka atah buka kata perkataan ni sambung ni hak dulu lah Ah kata perkataan ni kembali lipat klik pada dulu dak ni satu perkata asing ni istiqna begitu lah jamaqalahul musannifu ah sebagaimana barang dia berkata kenyo oleh musannas sendiri ah musannas sendiri dia buat mata dia ah dia sarah mai dia kata belah tu haa, dia tahu murak dia Ha, dia lebih tahu, ha, bait adra bima fihi tu dia lebih tahu barang yang di dalam rumah dia. Mana perkataan tu mari ikut lidah dia, mari dari hati dia. Dia tuan rumahnya, dia tahu murak dia. Ha, nah, supaya kita kata apa-apa ada tujuan kita, ada maksudkan nak kita. Orang lain kada gagal tak boleh sah. Jadi tahu ra kita royak hurai, kita hurai, dimen paham. Ha, ah, kadang-kadang ada kena dengan kanak-kanak kita. Kadang-kadang kita tanya kelik mu fahal mana hak aku kata. Ah, aku fahal gini. Ya, ha kena tu, kena tu. Hak mu fahal tu kena dengan anak aku. Ah, kadang-kadang kita wayak ya mu fahal lagu mana tu. Aku fahal gini, mu kanak gini. Oh, tak kena kanak aku lagu. Ah, hatu di atas tua yang kata dia lebih tahu. Sekalipun perkataan itu ada umum ada ihtimah tapi tua dia lebih tahu. Maka syekh kita ni kata Qauluhu perkataan mustanah kata Waqilah la khulfa Ini kira satu jemlah Istiqnah ha, Mana kalam ni kalam mustanah pun La ataupun bukan kata kalam ni Di atas ke atas hak dulu bukan Ambil mana tu Seperti barang yang berkata katanya Oleh mustanah kita sendiri dalam syarah dia lah Habis Haa apa tu hak syarah kita Maik takriak dia Wa yuhtamalu Dan di ihtimal Ayyakuna Bahawa ada ia Ia qawluhu wa qilalan Perkataan wa qilala khulfani Boleh juga kita tanggung kata Ayyakuna ma'fufan Ala muqaddarin aa, Boleh di Ditanggungkan aa, Bahawa adalah ia Perkataan musanah waqillah ini di'atafkan ke atas muqaddariyani ala ma'tufin alaih ya muqaddariyani. Boleh bawa ma'tuf alaih tu maknanya wah wa ratah. Saat ni pakai wah istiqnaf. Hak ni kata wah ratah. Ha, bila ratah bagi atas ke mana? Kena cari ma'tuf alaih. dalam lagi tak menyajinah Tengok Ja'a Wa Amrun Tidak mengalami Ma'atah Amrun Wa apa? Wa Amrun atas mana? Atas pada Zaidun ha, Zaidun panggil Ma'atuf Ali ha, Istilah dalam istilah Kalau gitu Bila kata waharatah hara'atah Jemullah Bila la, la khulfa mana ma'atuf? Ha, atas mana? Ha, Ma'atufan ala muqaddarin Yani ala ma'atufin alih muqaddarin Maktub alaih yang mukadda tu Yang ambil mana tu Boleh takdir Mafhumin Yang difaham Dirti Minasiyaki Aisyaki kalam Gerti daripada halaman cakap tu lah Gerti daripada dengung cakap tu Haa, Ambil daripada halaman apa takdir kan tu Wat takdiru Dan bermula takdir kalamnya Takdir takdirnya begini Fadis taharah itu hak-hak-hak kerti Daripada siyakil kalah Soalan kata Fadis tahara anna Bainal qawmi Khilafan haqiqiyan Sungguhnya telah masyhur. Oh Di sisi manusia lah Telah terkenal Terkenal terkenal Fadis tahara anna Bainal Sungguhnya terkenal termasyhur di sisi manusianya Anna bainal qawmi antara kaum Kaum ulama' lah Bainal qawmi ayminal ulamak Antara kaum ulama' tu Antara mereka itu khilafan haqiqiyan Itu isim anak Khilaf haqiq pihak masyuhun ya? Antara kaum tu ada berselisih Selisih sungguh tak sungguh gano hak nun kata tak bertambah tak kurang hak ni katanya bertambah kurang ha, nah iman tu ada bertambah ada kurang nah ni kata iman tu tak bertambah tak kurang Tak ke berselisih sungguh ha hak masyhur gitu ha tu getinya qadistahara ai bainan nasi anna bainal qaumi khilafan haqiqiyan ha macam sho gitu lah macam sho gitu tabi wa ana apo sungguh dia terkedil wa qila ai qala ba'dhum berkata setengah-setengah mereka itu kada sekali la khulfa tidak ada qilah yani tidak ada qilah yang hakiki jadi hanya lafzi ya makna gitu nah la khulfa bukan qilah yani bukan qilah yang hakiki hak itu bukan bukan nafii betul semata-mata bukan qilah dak Ambocek ha, ilah yang hakiki. Pak ha, masyhur tu dak kata khilah hakikilah. Kata setengah dak bukan khilah yang hakiki. Kenapa kedek sifat mari? La khulfa ayy haqiqiyyan. Bukan ke ilah hakiki dak sekali. Ho nya khilah lafzi saja. Ha tadi. Ai amai hurai kata wa la khulfa ay wa jama'atun Artinya telah berkata oleh satu satu jemaah jama'atun minal ulama kita kedebahian dulu. Ha, satu jemaah daripada ulama kata begini. Siapa di antara jemaah tu minhum? Ah cuba membaca mula. Ah ha, minhumul fakhrur Razi Setengah daripada jemaah oh, yang kata begini Kata-kata buka filah haki kini Setengah daripada mereka itu Ialah uh, apa dia tu Imam Fakhruddin Al-Razi uh, Dengan rengkah kata Fakhrul Razi Itu uh, wa At-Tafsirul Qadir Dan Wa Imamul Haramai oh Dan Imam Haramai Guru bagi salah satu guru Imam Ghazali ni ada mun dua ni setengah daripada jemaah. Ah lagi lah di atas cuma sebut nama-nama terkenal. Imam Fakhrul Razi dan Imam Haramain. Atas setengah daripada jemaah yang berkata. Kata, Kata yang mana? jama'atun muja pai mafqul qaw. Laisal khilafu bainal fariqaini haqiqiyan. Tu dia. Bukanlah khilah berselisih antara dua firqah itu Firqah yang kata iman dia tu bertambah kurang Dan firqah yang berkatakan iman itu tak bertambah tak kurang itu Bukanlah khilah itu hakikian Bukanlah khilah ia sungguh tak sekali Balaf ziyyan Haa. Balaf ziyyan atas pada hakikian Yang ini Balkanal khilafu Lafzianya ya. ha, bahkan adalah khilaf itu khilaf bahasa apa ya? Hmm, tu dia. Kemudian tu maknulah kata Musanna wakilala khilaf. Ha. Kalau gitu wanf yul khilafi al itla khilaf yang sahih. Ani ha, jawab ni. Soalahlah eh tengok Zohi kata Musanna kata tidak ada khilaf. Ah, Nafi khilaf mata-mata tu tak sah Tak khilaf kerana khilaf ah, Kalau gitu ibarat musanah kata Wa khilaf dan kata khilaf khulpa Tidak khilaf Mana tidak khilaf langsung Eh Nafi khilaf mata-mata tak sah ah, Bukan Nafi betul khilaf Khilaf yang hakiki tu tidaknya Khilaf tu khilaf lah Tapi khilaf yang hakiki tu tidak ah, Kalau balas tu Wanak piul khilaf, pi alil itlaki dan bermula menafikan khilaf dengan bawa kata tak khilaf. Menafikan khilaf alil itlaki atau itlaw. Apa itlaw sini? ni? kayil hakiki dengan tak kay kata hakiki Tak khilaf. Nafi betul khilaf. Mana tak khilaf langsung? Eh, tak salah ya dengan tak kay. Dengan tak kaya hakiki, kalau gitu Musanah kata lemasnya nak kaya, la kulfah ayah kitiyan. Ah, tu dia. Tidak ada kila, tidak ada kila yang hakiki. Ah, tu. Supaya lah hadith dia kata layu minuahadukum, hatta yuhibbali akhi hengahkira. Tidak ada iman seorang kamu. Ah, kalau gitu menapi iman atas itlok tak sah Ah, ya ni tidak ada iman yang sempurna. Oh, kenapa? Itu lah. <tuh> Yuk mino ai imanan kamilan. Bukanya menafikan diri ime, menafikan iman yang sempurna dengan bahawa ia ada ime, tapi ime tak sempurna. Ah, ni pun pos tidak ada kilah. Bukan tak kilah langsung, kilah tidak ada kilah. Kilah yang gigit. Ha, Tuh makna kata? Wanafiul kila fi anlit la kila Dan bermula menafikan kila, menidakkan kila, atas semata-mata gitu. Ha, dengan tidak kait hakiki nih? La yasirhu menafi itu tidak sah. Sabak dua firqah tu kila. Nanti kita kata tak kila jangan menggelak kila. Ah ha, tapi ada khilaf ada selisihnya khilaf hakiki ke ke khilaf lafzi Ah ha, kata setengah hak kaum syur kata ya khilaf hakikilah kata setengah dak bukan khilaf hakiki khilaf lafzi mm betul Baik wa ha, wajahu kaunil khilaf lafziyan ah nak rakyat wajah, wajah dalah sebab apa yang satu jama'ah termasuknya Imam Fakhrurrazi dan Imamul Haramain kata antara dua firqah itu bukannya hakiki hanya kilah labzi apa jalan yang boleh kata kilah labzi? ha seolah apa jalan ha mai nak rayak jalan ni wa istina' bayani jawabun amma yaq soalnya tanya apakah wajah boleh kata tiada kilah tu lafzi dan bermula. Ha jawab. Wa wajhu kaunil khilafi dan bermula wajah jalan keadaan filah ai bainal fariqain itu. Keadaan khilaf antara dua firqah tu tu dikatakan khilaf lafziyan itu khabar kauni. Manasak ke khabar bukan? Okay? Ha sini idhofah kepada isimnya ha lafziyan tu khabar kauni. Ha, moga kau mas dah bagi kana Dia beramah. Mereka isi nasaq khabar. Mas dah dia beramah sepatu lah. Ha, Cuma dia idopak kepada isi. Kau nil khilafi itu isi dia. Lafziyan khabar yang nasaq. Ha, Muqtada khabar tak ada lagi tu. Annal qawla. Ha, itulah tempat khabarnya. Dan bermula jalan keadaan khilaf tu. Ya basalah faiyalah. Annal qawla bahwasanya kaum perkataan ulama yang berkata bi annahu dengan bahwasanya nya al iman. Pelik denung. Bahwasanya nya al iman itu yazidu bertambah ia yakni dengan sebab bi ziyadati tha'ah. Ah, hok me hapah ha, ha, ha dulu mari. Bahwasanya iman bertambah ia dengan sebab bertambah taat, wayang qusu da kurang ia-ia iman dengan sebab kurang taat itu Perkataan itu tu mahmulun atau khabar anna pula Annal qawla mahmulun Perkataan itu tu ditanggungkannya Akhir perkataan itu tu Ditanggungkan ma Tanggung atas barang Bukalah masalah bertambah kurai terletak di email betul Ditanggung ke atas barang Yang ni atas bertambah kurai barang Ah Haa... dia Lian ya dengan nyo ma bihi kamal wa'iranau sikit. Bihi khabaru muqaddam tu kamaluhu mubtada' aqak pula. Jemelah tu silat ma. Jadi ekau hok kato iman bertambah dan iman tu kurang tu kena tanggu sini. Ma'mulun ditanggungkan dia ke alqau tu. 'Ala tanggu atas barang. Barang bihi yang dengan sebabnyo bo sebab Barang yang dengan sebabnya Dengan sebab barang tu Kamaluhu, kamalul iman Haa, erak kita kena Letak zauh, kita kena Masalah kau tu apa lagi Hmm, tu dia Haa Sekali okay, lagi Jadi kau yang kata bertambah iman Bertambah kurang iman Itu kena tanggung tanggungkan kau tu, tu Tanggung atas barang Ah tentang bareh masduk itu called call qotiyar call, call, call dulu. Bangun atas bareh, bareh apa? Bareh yang bihi yang dengan sebabnya, sebab ma tu kamaluhu kamalul iman Dengan sebab bareh lah, ya, ya, itulah sempurna imah. Gaqoma dihi. Ah banyak belakangan ada. Wa huwal a'malu dan iaitu lah ma tu kena ke a'mal. Ah tu bahana. Ah bahana kau, hak kata bertambah iman, bertambah aden kurang iman kena tanggung di atas ah ba bertambah iman bertambah amak. Ah, ha, ya, dengan sebab amak itulah bertambah iman. Ha, ah, tu dia. Bertambah iman bertambah amak. Dengan sebab amak tu bertambah iman. Ha, ah, hak kata kurang iman, kurang amak, dengan sebabnya lah kurang iman. Oh, tanggung situ. Nah, Ah ha, makna mana kata kaunu? Apa kau hak kata tak tambah tak kurang wal qaula. Ada ada al qaula sana. Dia boleh al qawlu. Wa wajahu kaunil khilaf lafdiyan an al qawla bi annahu la yazid wa la yakthub. Bahwa za qaul, perkataan ulama yang mengatakan bahwasanya iman itu tak tambah ia dah tak kurang ia tu Ah, Al-Qawla bi'annahu itu mahmulun Betul tak ni ibarat ni? Ditanggungkannya ala aslihi Asli al-Iman ah, Ini tanggung atas asah Atas pokok iman tu sendiri Haa ah, Kata tamo, tak tamoh tak kuya tu Kena tanggung atas asal bagi iman Gapu asal iman Wahuwa tasdiqul batiniyu Yaitulah asluhuduh kena ke membenar hak ia batin nah ha, hak mengaku ho dalam diri amantu di dalam ah ha, amantu billah duk dalam hati no amantu billah wa amantu bi rasulihi bi rusulihi adat pernya tegah mudahnya amantu bima ja abi innabi bi jami'i ma ja abi innabi sallallahu alaihi wasallam kalau gaya lidah bunyi gitu tapi nak bukan duk lidah hok duk dalam hati nu. Ha, ha, dia panggil At batin, Ataupun dengan kata lain Tasdiqul Qalbi Dia panggil Haa ha, tu Haa tu asal ime tak bertambah tak kurai Haa maka haa kau kata ime tak bertambah tak kurai Tanggung tak asal ime Kau haa kata bertambah kurai Tanggung tak amal ha, ya, sebab Dengan sebab amal lah jadi tambah kurai Hmm ngabak tu kata kilah dua tu tu kilah lafzi Tanggung di tanggung mari tak ada apa Hmm. Tu so, apa kita ada wak ni satulah. Nah, orang ni kata gajah, suara ni kata gajah kecil, ha tanya murak je kut mano. Ha tanggung kut mano. Ha nampak Zohir tu kalau tengok Zohir tilik pada zahir sejak kilah lah. Ha nah, besar so kecil so mano boleh. Dah besar ke besar tak kecil, dah kecil tak besar. Ni besar dia ada kata kecil. Ha tengok khanna dia Quran. Ha kalau hak ni khanna di tubuh dia. So so tengok noh. Oh, ni kata kecil sabatnya tanggung mata kaki oh ada apa ayo ha, ya, pakilah lagu tu kilah lafzi atau nawa misal demikianlah eh uh, maka nampaknya daripada sini huraian ni kata kilah antara dua itu tu kilah lafzi ha, jika tanggung lagu sana wa qawlu habis Ah ha, syarah kita mai syarah betul kata wa khulfa cukup sekat tu. Kemudian nak syarah betul. Tazab qad qad nuqila hujumbit hujubaris satu ada sikit lagi. Wa qawluhu dan katanya kata musannah. Kaza qad nuqila. Ah ha, sikit lagi tu. perkataan musannah kata kaza qad nuqila. Demikianlah sungguh dinakalkan. Itu klik mana tu? qauluhu kaza qad itu raj'un lil qilil akhir. Ah ini kembali kepada qilil akhir lah pada kata wa qila la Kaza qad nuqila. Begitulah. Ah ha, kata manaduh begitulah kata tidak ada qilah hakiki hanya qilah sebagaimana dikatakan. Ah ya panggil siab tabari dah ni. la la rahta <San -tik> Lijami'i ma sabaka atas pada lilqil Mananya, perkataan mutanah cazaqad nukilah ni klik ke kihak hakiki Bukan klik pada semua tak La li jami'i la raji'un li <-tik> jami'i ma sabaka Bukan klik semua, kembali klik kepada semua bari hak dulu-dulu dah. Dulu, klik tu ni ya Kata ke tidak ada kilah hakiki Haa kata gitu tu begitulah dinakar-kata Ad-Dore kata gitu Ah ha, dia panggil kecek lagu ni dia panggil tabari, lepas diri. Ah ha, dia panggil sirak tabari. Supo supo dia kata nak bertanya demo lah hanai. Yesnya hadiah diri ya pokoknya ya. Ah sebagaimana orang ada kata katalah tu. Ha dia kalau kecek lagu tu maknanya bukan hak dia sendiri tu. Ah ha, ya ya pandai pula lagi tok orang lain. Namanya lagu tu dia panggil sirak tabari kali itu musannaf kita wa qila khulfa kaza qad nuqila ha, kata ke tidak ada khilaf hakiki ha begitu kata tidak ada khilaf hakiki tu Sungguhnya dinakalkan ada yang nakal ya, yang ada yang katalah tu jadi hak musannaf ah ha, boleh jadi tujuh boleh jadi dia ha, panggil sabari tabik tu dia kata wa asyara zalika dan telah isyarat ia musannaf Syekh Ibrahim al-laqani wa mata kita ni telah isyarat bizalika ay biqawlihi kaza qanqilah itulah dengan dia kata belah tu dia isyarat ke mana tu isyarat ilat zabariad ha, isyarat kepada uh, berlepas diri minhu dati daripada ikatan sihatihazal qili jadi ha, dia dia, dia belepah diri daripada ikatan sah ini ke Jadi makna kata di sisi di sisi musuhnya di apa dia maknanya tidak sah lah. Kau yang mengatakan gila dua ini ha, sebutnya gila hakiki. Nah, berarti dia belepah. Ada dia kata lah tu. Sebab apa boleh dia isyarat kepada tabari ini lah. Li an al kerana bahawa kaung yang paling sahih ialah annat tasdiq annat tasdiq alqalbiya bahawa membenarkan iba ha ya bahasa hati tadi itu pun ia zidwa yang qotul. Ha, jadi kaung saat ini dia kata uh, hak kata tak bertambah tak kurang tanu atas asas iman iaitu tasdiq batini Tasdiq qalbi. Ha jadi makna kata tasdiq tak pertama Ah, ha, Lalu siah kata ha, Gitulah Dinakalkan tu Ada orang kata Tu belah tu Haa Ia pelepah tu Sebab apa pelepah Kerananya Bukan dia hukum Katakan tu sahaja Kerana yang lebih sahaja Tasdik dalam hati tu Ada bertambah kurang juga Yaziduwayam kursu Haa Bertambah ia Dan kurang ia Sebab Bikas ratin nazari Dengan sebab Banyak nazar Terseki amal anda saksiya mabih dengan banyak nazar, wuduhil adillati dan dengan sebab apa dia dengan sebab banyak nazar suluh hati hati juga Kerja hati gak nazar ni kiki, awu duhil adillati dan dengan sebab terang dali dali, wa ha. adamihma dan tidak keduanya tidak banyak nazar ha, sedikit nazar aku gak lah tasdid banyak nazar ah banyaklah tasdid ah kurang nyata dalil ha sedikit apa namun itu wes tasdid ah tu ada ha, berapa dalil banyak ah ha, tu banyaklah tasdid ah ha, makna situ waqad yazidu aidan bi mahdhit tajalli dan terkadang bertambah ia ia iman tu juga dengan semata-mata tajalli Allah taala tajalli ah ha, dalam diri dia nah ha, seperti orang-orang majzub nah ha, seperti orang-orang majzub tu ha, terkadang bertamuk ah ha, meneka kama sabako ha, lepas jauh dah seperti baranya telah dulu kata tajallin dulu ah ha, lepas lama dah tu <coughs> Walihaza dan kerana inilah Kana imanus siddiqina Aqwa min imani ghairihin hmm, Kalau kia murtabak Orang siddiqin Orang syuhada Apa dia lagi Orang salihin nah, nah, nah tu Kalau kia orang siddiqin lebih lagi tu seperti kita kata Abu Bakar ni Sebab gelaran Siddiq Haa, Bukan sadiq dah Siddiq Yang sirak mubalara Maka iman orang Siddiq Lebih kuat daripada iman Orang tak sampai matabak Siddiq Hmm Hatulah kata apa dia tuh yang sahihnya tasdik Perlebih dia ada bertambah hura tu Walizal Dan kerana inilah Kerana katanya li'anal asah Senat-sanit walia hadza li anna al asah anna at tasdiq qalbiya zidudu sabab bagi orang-orang siddiq aqwa lebih kuat min iman ghairiihim daripada iman orang lain-lain daripada siddiqin aa sekiralah mana lebih kuat tu nak taswi bagi aqwa bihaitsu adinya sekiranya La ta'atarihi shubahu. Sekiranya tak berlaku akhirnya akal akhir iman sedikit ini oleh segala kesamaran shubahu jamaah ada shubha dah. Ha, la ta'atarihi shubahu. Ha, sekiranya tak berlaku akhirnya oleh segala shubha. Hmm, tu dia. Mana kuat dia tu? Hmm. <tuh> Kita kata tengok seperti uh, Sayyidina Umar tu dia menyuhu kuwak. Imam Umar ni kuwak. Hingga siapa Nabi SAW gelarkan dia Al-Faruk. Al-Faruk orang dia sangat membeza. Itu dengan balarah juga. Al-Faruk yang sangat membeza antara bainal haqi wal batin. Uh, Umar ni kuat, Umar ni uh, tak main dia pesa selur-selur. Tak main pesa haluh-haluh. Tak kuat buat Umar ni. Haidda Abu Bakar belagi. Ah ha, tengok dalam kuat-kuat ah -kuat, uh, umar tu ketika uh, ketika wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu umma kata siapa-siapa kata Rasulullah mati Perdaya ke melaja uh, melaya market soklah. lah ha, dok pinduh gini dengan pedas niah di siah oleh masjid. Ha siapa-siapa kata Rasulullah wafat hari ni peday ke market kolah. Ha tengok tu. Ah uh, hanya sahabat Abu Bakar tobe daripada rumah Khadijah apa namanya Ummu Aisyah anaknya mai tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pun wafat dia tobe mai ke masjid. Ah ha, tobe daripada rumah. masuk masjid Madinah Masjid Nabawi -madina itulah. Dia isyarat dengan tangan. Ha, ah Umar tengok duk hidup mari duk mengamuk. Orang nak tak berani nak. Ah bunyi gelora-gelora kata Rasulullah mati dah puak sungguh gitu. Ah ha, duk ha, tak berani siap dek. Abu Bakar tubuh main dia isyarat tanya. Isyarat ke Umar suruh duduk. Aa ha, awak ikut. Aa ha, Umar pun ikutnya. Abu Bakar mulai ucap. Mulai sedikit. Aa ha, siapa siapa di antara ucapan dia. Siapa siapa beriman dengan Muhammad Muhammad sudah meninggal. Nah tu ada ketik ada sindirah pada orang yang menafik, pada orang yang mentak, orang yang berada orang yang imetah juga sindirah. Siapa siapa beriman dengan Muhammad, Muhammad tu dah mati. Jadi mana? Kalu orang itu beriman karena takut ke Muhammad, Muhammad mati dah. Abislah ada apa? Kau ada tu ya. Kau ada mau beriman karena Muhammad tak. Muhammad mati dah. Hah? Dan siapa siapa beriman karena Allah? Siapa beriman dengan Allah sungguh? Allah masih hidup. Ah ha, Allah yang kekal. Ah ha, tu dia. Bermakna kata Muhammad mati ada masalah kerana Muhammad adalah rasul. Manusia seperti kita bahasa dia kullun nafsin zaiqatul maut. Um. Ada halangnya boleh mati, mati gila. Ingat dia Allah Taala letak dia jadi rasul untuk mengajar kita. Agama mudah cukup reti-reti cukup. Dia ya, baik gitu dah. Ada apa? Asalkan kita tegakkan hak diajar kita. Kerana kita beriman dengan Allah. Kita percaya dengan dia. Itu bukan percaya dia. Tak hati. Percaya dengan dia adalah Rasulullah. Apa dia mati? Masa dia mati okey. Lalu dia baca ayat. Inna kamayitun. Wa inna humayitun. Bawa Abu Bakar baca ayat tu. Umar kata Allah. Supaya ayat baru turun hari ini. Jadi rakyat huyuk dia. Jadi maknanya Umar tu uh, tak, tak teringat ke ayat tu. Dia rasa Rasulullah ini tak patutnya mati orang. Okay. Ha, kalau kata Melayu naik ke langit Penisya pun nasabah ha, Atau peruh dia ha, Katalah ke mana-mana Jadi jadi kelekar buk ha, Tengok tu kuat taruh Umar Jadi kelekar buk juga Bila dengar ayat tu dia berkata, Allah Seolah-olah ayat tu baru turun hari ni Seolah-olah turun melarui Abu Bakar Walha ayat tu Ayat tu Umar pun Itu ha, dia Itulah ha, nak rayak iman orang sedih ni tegak Walau apa yang berlaku, kelan kabut yang berlaku, diisi dia cerah semacam. Walaupun ada gelap pun, cerah semacam. Ha, pada tengok mata kucing, mata menata dah. Nah, mati lapu pun, jadi betul ya. lah. Ya? Ha, kita katakan ya, mati lapu, gelap lah kita alih, matak bergagal lah kita. Ya? Tapi menata dah. Dia ingat ikut sebab tu. Haa, bobak, bobak, bobak, apa gelap tu bunyi, buka dia be ikut mana hidup bergurah gelak hisa hidup bergurah bobak-bobak ngan diku nye lambung nye lepa buka belita apa supa katok pelita apa supa dak bobak-bobak hani ha. pang ibarat kat mata dia cerah ketirah hani me cerah ni susah pun serupa ja ya. kabut nasbah kan lain nasbah dia cerah-cerah ha. negeri ha dia panggil wudhu nah ai tak sama sungguh tu ha napa lah ha tu napa kau kata tak tak pernah ni tak sama. Ada betam aku jadi hokki okay katanya tangung situ tu jadi makna tak perlu hati lagi lah tak sah lagi. Haa, tak asah lagi. Ha asahnya tasdid kalbi yazid wa yang dengan sebab nazar dan wudhu'il adillah wa adamih. Apa adamih mah? Hmm tarik daripada situlah walihazaka na imanut siddiqin. Aa, aqwa min iman ghayrihim ashabu nah, dha sebut siddiqin dulu dalam pelatoel wa ada aamanu billahi wa rusulihi ulaiikahumu muttaqoon wash-shuhadaa 'inda rabbihim disebut siddiqin dulu baru wash-shuhadaa ha terlebih sediqin lagi hmm itu dia wa uh, walahadha kana imanussiddiqin aqwamu iman wa lahu bihaitsu la ta'tarihish ta shubuha ala annahan lebih-lebih lagi pula ana ta'ala ni ta'alluq pada waktu mazid fadlan tambahan pula uh, tambahan lagi ala an hadzal qila bahwasanya pun Inikil ni pun Apa inikil? Inikil katanya khilaf lafzi ni Haa, Ala anna hazalqil ni pun Khilaful ma'rufi Menyalahi hak ma'ruf Menyalahi hak masyuhu pula dah Okey, tadi uh, syarah kita kata Ihtima uh, Jumlah waqilah la atah Kepada suatu mahzud kedihnya Qadish tahara Ada Qadishtahara anna bainal qawmi khilafan haqiqiyyan Hakti hamasyuhunya Wa qila la khulfa Kami dia sini kata Lebih tambahan lagi pula Bahawa sehazal qil Apa hazal qil? Hazal qil bi anna l-qilafan lafziyun Itu Khilaful ma'ruf Khilaf ma'ruf khilaf hamasyuh Hakti lah lah Khilaful ma'ruf Ay khilaful masyhur Kita halik mari Tadi ibarat dengan khadir setahara Sini main ibarat dengan ma'ruf Kena nak tunggu tadi juga Kena kata khilaful ma masyhur lah Ataupun disana kata Kada hurifah Itu ha, dia Ini dia panggil Tafannun fil ibarat Khilaful ma'ruf Ayil masyhur Bainal qawmi Gapu ahak ma'ruf Bainal qawm Baik Min anna khilafah Ay bainal fariqain. Daripada bawah sekhilah antara dua firqah itu Hakikiyun Hakikiyun ha, Tuhan ma'rufnya buat tu hmm. Habis ha, Sudah kiyu panjang main nak serup dalam ni ha, Dia akan kata nak buat khulasa Fatahassalah puatapri'iyah ha, Puatapri'iyah ha, Jadi sejawab syarat yang mahzul Soalan kata nak Iza alimta ma taqarrara ha, Atau pun dengan rengkah Iza alimta taqrira Makcuh. Apabila akal ketahui huraian tersebut tadi, maka dapat hasilnya begini. Apa ha, dah hassala, maka dapat hasilnya an-nal muatmadah. Bahwaso apa dah ha, hassala aillaka, ha, maka dapat buat hasil bagi akalnya bahwaso kau yang muatmad itu an imana bahawa seiman itu huwat tasdiqu fakat Itu dia iman tu kena ke membenat je kena ke membenat tidak ke menggalat ha iman kena ke membenat je yakni bena kalbilah kaid mari maklum dah membenar jalan hati saja wa anna nutqa wa anna bubuh hamzah di atas alif atas pada annal iman kau mu'taman bahawa berja berucap ataupun kita panggil mengucap anan nuttai bisyahadati bahawa betul berucap dengan dua kelimah syahadah itu ialah syaratun bi idra'il ahkamid dunyawiyya jadi dia di seruk mai hot pas padah ha, ah ni kita mau nak ambil ni ha, dia seruk pagi ni Ah ha, dia panggil ulas. Ha, dia ulah mari buat ulasan. Ha buat ulasan daripada huraian panjang tadi tu. Bahawa bahawa berucap dengan dua kelima syahadah tu ialah syarat pada melakukan segala hukum hukumnya bahasa dunia. Bila seseorang itu ada mengucap dua kelima syahadah cukup dengan syarat-syarat dia sah maka hukumlah seorang itu orang muslim. Seorang itu seorang mukmin boleh hukum dah. Bila hukum seorang Muslim umum, misahlah dia berkahwin dengan orang Islam. Itu dia. Ya. halal Halalah maka semelahannya. Itu dia. Dia wajiblah atas dia semahyangnya. Itu ha, dia. Dan dia dia pandang boleh jadi imam kita ikut di belakangnya. Kita jadi ma'amu. Itu ha, dia. Kalau dia mati, kita diwajibkan semahyang atas jenazah dia. Dan juga ditanahkan dalam maqab Muslimin. Ya. Boleh dah lah. Ha <tuh> <tuh> ah, tu ah hukum duniawiah dah harta benda yang dia tinggalkan jadi kapsako ha ah, tu dia jadi ahkam duniawiah berlaku ha ah, kaum muktamat iman itu kena kepada mengakui yang dalam hati adapun ah, mengucap dua kelima syahadah tu syarat pada sempurna iman dia panggil iaitu syarat pada nak berlaku hukum, -hukum duniawiah lagi pula wa annal imana yazidu wa yamqutu sambung ha lah, tadi dan kaum muktamad bahawa seiman itu bertambah dan kurang begitulah kama wa sebagaimana ia tahqiq ini yani, kama huwa al muhaqqaqu ia sudah ditahqiqkan hah tu dia Haa, dengan itu fastafiduhu maka ambil faedah ulimu akhirnya hah akian kama huwa tahqiq atawpun akianya ada matahassala Ah ha, haja pah daripada Fat, fata hasala anna ni dapat tadi. Amuh ambil benda tu. Ha ambil hak tu. Jadi hak dulu Menjadi menjadikan untuk Luaskan ilmu Pengetahuan Tahu kata kau ni kata begini wajahnya gigok ni. Hak ni bah hak ni jawab. Hak ni ni roh hak ni pelapa ha, tu luah pengalaman. Pasti bila seruk mari ining dia. Ha hak seruk nilah mu ambil. Fast dan maka ambil oleh mu atinya akan ma tahassala ma tahassala bagi hak sudah buat haa, apa namanya ni kesimpulan wallahu waliyut tawfiqi dan allah jelah yang melakukan taufiq beri kuasa kepada siapa dia sajalah tu mm yang kita dah mintaknya wa tawallani fi man tawalla ni nah, kita dah minta dalam qu wa tawallani fi man tawalla Aa, dan akau rentahkanlah daku ni Serta orang yang telah akau rentahkan Akau bicaralah aku ni Sebagaimana orang yang telah akau bicarakan Oleh yang akau rentah oleh yang akau bicara tu juga Jadi berjuru belakang Walaupun di perekat awal tu Kita kata joli Ganah Tapi di akhir mulai Belakang bila akau tu Orang rentah taufik ha, Maka akau menjadi ku seperti tu Atau adalah kuning untuk baca wa tawalla li fi man tawallai cikit je katanya tapi huraiannya tu dia hmm habis. Klik pada kalam suunan semula ah ha, bawajibul lahu ah ha, tu nak masuk cara ke sifat dahlah ah ha, bawajibul lahul wujud walqidam qidam tazabaqa ul la yushab bih adam